den sänder ut över hela Sverige och alla möjliga varianter. Att det sen är Sveriges Radio som eh, och Television som utåt förstå för det hela. Det är ju en praktisk variant. Då. Ja. Att man inte lyssna och tittar etc. Men i det här fallet så kan man ju se vad som händer när man skapade sin egen sändare. Det. Hallå? Hallå? – Ja, jag hör på. Ja, – Nej, jag, jag hör inte. Hallå? Är det...? Det... Hallå? Det måste ha blivit något tekniskt kall. Like I'll put All the stars that never were Are parking cars and pumping gas You can really breathe in San Jose They've got a lot of space There'll be a place where I can stay I was born and raised in San Jose I'm going back to find Some peace of mind in San Jose Fame and fortune is a magnet Into dust you blow away And there you are without a friend You pack your car and ride away I've got lots of friends in San Jose And Jose Frankie goes to Hollywood från deras uh, första LP. En minut i fem är klockan du lyssnar på bland annat FM 88, FM 91,1 är det väl då? 91,6 och uh, ja. <laughs> det kan ju komma med en liten lustighet här jag så åt uh, Göran Lindmark så här att du kan väl komma in och gagga en stund. Då sa ju han vad ska jag göra det för då? jag, är ju gaggarin. Det var mm. ganska lustigt. Ja, det var det. Har vi några, mm, fler lyssnare med oss? Ja, mm, det har du. Tjena, vem ja hur är du? Känna Stellan! Ja, man får inte jävla med televerket och kopplar de bort den. Nej då. Hör du väl? Jaha. Jo, hör du? Det, du var var det, det, här med, det var det här med sändamonopolet. Du såg att det knäckte ju i stort sett bara de här båtarna genom att åka ut och köra igång sina egna sändare med dieselmotorer. Mm. Mm. Är det inte där Knuten sitter alltså Jag menar inte på att Sveriges Radio och televisionen Får ju stå för monopolet Men så, tydligen så ligger Knuten som jag ser alltså Hos, eh, hos de viktigt, som, Ja alltså hos de som ska sända det Det är, det är ju snarare det att eh, Om ni hade fått Sätta upp en egen sändare Med en eh, sån här eh, motoraggregat och köra över Stockholm då hade du inte Sveriges Radio varit så fruktat intressant har de höll på med, eller Radio Stockholm eller någon annan. Nej, men, men jag tror inte det är några problem alltså att köpa en, en sändare som har Televerket är godkänd. Det tror inte jag är problemet. Nej, men får ni använda den? Ja, det är ju så man ska ansöka om frekvens då, va? Mm. mm, då får ni göra det då. Skaffa en frekvens. Ja, nära Radio... Vad heter du? Nämnden får jag ansöka om nya sändare, va? Mm. Så det är ju inga problem. Så... Jo, ja, ja, men det, det är ju en sak. Närradionämnden tycks ju representera en hög prestation som sender på samma frekvens. Nej, Närradionämnden representerar de olika närradionssändarna. Jaha, samtliga. Ja, det mm. är en organisation som knyter samman dem så att säga och, mm. och, och, och drar upp lite riktlinjer hit och dit hur det ska funka mm. Nej, men som jag tänkte på att i det här fallet så tycker jag fortfarande att ju, utsändningarna måste ju tydligen ske genom tillverket ja, hela tiden. Jag, jag tror att den springande punkten är i det här resonemanget att, att det inte. Om man säger, låt oss säga, enskilda människor får inte sända radio. Va? Det, du kan inte som vad du, vad du nu heter i har en rapport men du får inte köpa en sändare och be om en frekvens och börja sända på dom de program du själv vill, hur ofta du vill. Utan det måste gå antingen via lokalradion, riksradion eller närradion. Det är de programformer som finns. Mm -hmm. Så det, det är problemet och det vi har suttit och diskuterat mycket här i natt. Det är just det att det är inte är tillåtet för vem som helst att sända radio. Nej, eller men Skulle det till... bli det? Förlåt? Skulle det bli det om... Om, man, om det blev tillåtet för vem som helst att sända då? Nej, nej, systemen. jag menar, skulle det bli det om man lät eh, tillverket ha kvar sändningsmonopolet? Men de har väl inget sändningsmonopol? Jo, så vitt jag, förstår förstår det ju genom deras sändare som ni skickar ut det. Tillverket är den myndighet i Sverige som har till uppgift att bevaka sändare och vilka frekvenser de har så att det inte blir kaos, va? De har ju inte, det är inte bara vanlig radio de pysslar med. Dem. De pysslar med all typ av av, av sändningar från långvåg upp till kortvåg. Nästan mikroboksen. Det var ju så här, de här tre första åren när närrådet startade så hade ju möjlighet att köpa en godkänd sändare av TdV. Mm. Och, och själv ägare men ingen utan den möjligheten. Tråkigt nog förhörde. Jo, hade... stå, vi måste ha Vi i SBC försökte. Eh, som Några inblandade jobbade med HF Till och med hade hjälpt Telverket att utveckla Första närradio och Frekvensplaner och sånt Så vi försökte fixa en egen sändare mm, Men det var som enskild förening Ja, ah, Och inte som närradioförening menar du? Hade Stockholms närradioförening sökt, försökt köpa en egen sändare Så mm. hade det nog säkert fått igenom det Eftersom det, lagen var skriven mm. så Men, men nu har det ändrat nu är det Jag tror inte att det är problemet med, med Fri etablering Radio ligger hos Telverket alltså. Jag tror att det ligger på ett Uff. annat ställe Får att skjuta in en sak angående den här SPC-ansökan och det var att den var så svår att behandla för närodekommittén så de bordlag den hela tiden tills lagen ändrades. Mm -hmm. Vi fick ju aldrig Lasse, vi fick aldrig något formellt avslag på det egentligen. Det är mycket möjligt. Jag minns att det förhållades så det kan vara mm -hmm. ja. Det är alltså. så ansågs vara utagerat när lagen ändrades. Mhm. Mm det låter ju rätt roligt egentligen för här skulle man alltså då kunna tänka sig att köra igång en alldeles i egen sändare med ett litet motoraggregat och sen är det bara det att vänta på att det ska botläggas ända tills det blir tillåtet Idag kan man väl sitta på internationellt vatten och sända men hur fasiken, du måste ju äta och få skivor till det liksom och de som säger då att någon åker ut med helikopter och släpper ner lite förnöjligheten till det då kan ju den, den eller de som gör det de blir straffade för det Mm. Han har ju ett avtal med, med, mellan de nordiska länderna att sånt här är olagligt. Va? Mm. Så att hur länge kan du hålla ut? Ja, du bara låta dem starta från Polen. Nej, men det går inte. Polen är det, det, det absolut sista som det skulle kunna gå. Det är nästa stat. Är inte det du? Så alltså, Har du känningar där? <laughs> Nej, men det är nog inte alls så svårt. Möjligen inte från JIPA, ja, men det är en annan sak. Hur är du, um, uh, i så fall så... Uh, skulle då alltså monopolet i det här fallet inte hos Televerket bara bero på att de administrerar utsändandet? Är det inte det ni ska tala om då? Nej. Också. Jag förstår inte vad jag pratar om det. Jo, som jag ser det så är jag sa ju det här liksom att, eh, att Televerket står ju liksom för utsändandet. Ja, Men egentligen så ska ju föreningarna sköta utsändandet. Ja, jag, tele, jag, jag vet inte, jag sitter på två stolar här. Dels är de en myndighet, vilket jag tycker de ska vara. Jag har frekvensplaner, men sen så råkar de vara affärsdrivande verk också. Och hyra ut sändare. Och det tycker jag är galet att de gör två saker på en gång. Va? Men det är kanske en annan fråga. för mm. men Jag, jag tror för, jag vet inte om liknelsen stämmer. Men, för jag förstår vad du har varit ute efter. Men jag försöker göra en liknelse här. Ta det som en liknelse nu. Det är att, <coughs> Televerket är som gatukontoret. Har... Det <laughs> är uppgift då att, oh att sköta de vägarna va, gatorna. Men gatukontoret bestämmer ju inte vilka som kör på gatorna va. Lika är med tillverkare att man tar uppgifter och, och ha hand om sändarna. Men det är inte deras problem vad som sänds på dem och vi, vi, vilka. Mm. Jag försöker faktiskt bara så att det en Radio, hunting Charlie down It was in the jungle wars of 65 My weapon jammed and I got stuck way out and all alone And I could hear the enemy moving in close outside Just then I heard a twig snap and I grabbed my empty gun And I dug in scared while I counted down my fate And then a big marine, a giant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 Then a bullet with my name on it came buzzing through a bush And that big marine you just swatted with his hand Just like it was a fly out of the ground and swatting those Charlies with it from here the kingdom come. When he let me out of danger, I saw my camp and waved goodbye. He just winked at me from the jungle and then was gone. And when I got back to my HQ, I told him about my night and the battle I'd spent with a big marine named Camouflage. When I said his name, a soldier gulped and a medic took my arm and led me to a green tent on the right. He said, you may be telling true, boy, but this here is camouflage. And he's been right here since he passed away last night. In fact, he's been here all week long. But before he went, he said, semper fi, and said his only wish was to save a young Marine caught in a garage. So here, take his dog tag, son. I know he want you to have it now. And we both said a prayer for a big Marine named Campbell Plot. Mälardalens radiosällskap, klockan är 11 minuter över 5 och Stan Ridgeway och Camouflage var det här, en, en låt som var en hit i England nyligen. Ring hit på telefonnummer 714 0035 och prata om eh, rad med oss. Nu ska vi köra ett annat inslag. Det är skopat från Isländska kanal 2 som är en popkanal på Island som drivs eh, av eh, Rikisotsfärdspel, alltså den statliga radion. Det finns en fristående kanal också. Vi ska återkomma till det. Men det här är en inspelning av hur topplistan lät, eh, om jag har minst rätt, 12 september i år. Här är det. Älgåðu hlustur. Klukkan är nu. Ta 14 minuter gengin 9 och vi skulle inte vara bida längor. Här är han, glänir och glådu volgur. Vinsaldalisti hlusten Rása nummer 2. Detta är tíundasätiskist nýtt lag som nu är a byrja sinna fyrstu viku av listanum. Vi fengum a sjá myndband lagsins i pokkotnum om mánudaskvöldu og það skýri kannski þessa vengengni hér i kvöld. Detta är You Red Mix och Torn In My Side. Yeah! Danny Lennox och Dave Stewart, ödru nördning Yurith Mix, med nitt lag och listanum Thorn In My Side i tjönda sætti. I njönda sætti skíslag som är av hraður uppleid, var i 2001 sætti i sinistu viku, en hækka sig nu upp om um heil 12 sætti. Detta och gugmendinni eða þeir bestu en som hún heiti á landi, Hljónstin Berlin och Take My Breath Away.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 hot and gold raving is a wonderful friendship. Be with us! Danskóli Heidas Ástvaldssonar. The 12th Sef, the snicklar, the Leonsi, of the day of the day of the day is brought to the world. Stoomel, skryfjöklars, sniglar and in the australian Leónsi in góða kvöldið. Ég ætla bara svona af geppnu tillefni að taka það fram en það þýðir ekki nóngut skapaðan hlut a ringja i auglýsingadeildina núna þar er allt lokað og læst en hún opnar aftur klokkan átta í fyrramólið og ég er handvisum að þars tekur þér vel Simen er 68 75 11 11 Jag heter Leopold Svensson och är att kynna Glåðheittan Vi är kommande lagin i 8. sætti, det var i 8. sættinu fyrir 3 vikum, en fjallnöver i 12. vikunar efter I 7. vikum fjallar svo uppbörjast nair och får av 9 10, nánar i 9. sætti Nu ger Kristi en enn så bättre och 8. sætti med Lady in Red tá vannsallstala vikunar hækka sig um 5 fráði síðast. Daryl Hall hefur verið á áns 2 vikur á listan með þetta lagið Dream Time. Daryl Hall og Dream Time 15. vinsallstala lagið þessa vikuna. Þá flötun er 3 hearts and the never machines som kom út fyrir nokkru. Vi har nu hört 6 10 list av vikunar. Af eru i leið och ett stendur i start. Fjórða vinsalasta lägði hinsvegar i pallbarottunni. Det var det vi Þeir eru svo ákafið skriðiöklarnir að þið gátt ekki beðið með að ég segði nafnið á læginni hér áðan, en það heitir að sjálfsögðu hesturinn og er gamalt toppla á vinsjaldalýsta hlustöndar Rásar 2. Skriðiöklarnir eru nú konir niður í fjórðasætið, þeir voru síðast numeir 2. En klukkunum vantar 17.9 og enn erum þrír heitustu smellir vikunar eftir. Það borgað sér því að halda sig á réttir Rás ennum sinn að minnsta kosti. Fjöldin allur af dansskólum á Íslandi, en það er bara ett dansskóli heiðars Dansskóli heiðars Ástvalssonar Amstrad heimilistölvan er toppurinn í dag. I einum pakka farðu tölvu litaskjá, diskdrif eða segurband Frábært ur valforrita Ekkert versin Stingdin i samband og byrjaðu strax Amstrad heminestölvuna færði í bókabúð Braga við Amstrad Nu är vi okkur aftur av nýjum vinsjaldalista hlusten en det rásar två vikuna 11. till 17. september 1986. Jag heter Leopold Sveinsson och har uh, verið leika á rásinni. Sjöru búin eru 3 eftir. Detta är greifarni som får a verma er treviga besta sætti i nästa vikuna. Deir var å toppnu fyrir fá honom vikum och vi vill nu ätla att leika samanleikina nýjum. Jag vill få honom strax äkka sig om um två sætti senast. kreyvarnir hafa mikil látið að sig kveða og innsalda lista hlustandi rásar 2 undan farna vikur umskeiði áttu er fjóurlög á listanum og á sunnudaginn kemur í ljós hvort svo er enn þeir eru í þriða sæti listans með lagi sem við vorum að hlusta á í þessu ég vil fá hana strax korteri 3 annað innsalda lagi var í fyrsta sæti síðast og staldrai þar aðeins við í heina viku hér flitu bubbi mortens lag og texta magnúsar eiríkssonar barkaflús att det inte på i olju är allmängd stöd Första topplägg Mortens av Vinshalda listas Rása 2 Blues. Det var ennast ena viku i första sätinu och är nu fallið niður um Vi har nu hört nio av tíu lögum listans är hon topplägget ett eftir. Ár enn det inn i uppstöðu laga nummer 2 10. Det är tjönda sæti, det är Side med Eurythmics. Det är njönda är lag som fär upp um heil 12 ur 21, Take My Breath Away med Berlin. I är åttunda sæti, det är lag som fär upp um ett, síðast, Red med Kristi Burg. I är sjönda sæti, det är lag som linga er upplitt, upp um heil níu sæti, var i sexta och senast. Det är Huey Lewis the News med lagi Stuck with You. I 7-sätin är lag tristad. stendur i I wanna wake up with you med Boris Gardiner. I 5-säti är första laget av top 10 som är på niðurleid av þessu Det är Dreamtime med Daryl Hall. Det är inte allvar rätt, jag mig. Det var 10-säti sida. Det har varit upp om um heil 5 En första laget är laget i 4-säti. är hesturinn med skriðjöklum. I tredje sätet är lag som för upp om um två sedan sist. Jag vill få hanna strax. Kortet i 3 och där är grevarna på i övre sätet är det laget som vi hörde här áðan, Blues med Bubba och där är i ettu ári síðan táðu flutt að tveimur stórstjörnum ágóðinna sölulaxins er andi góðgeramála þetta er David Bowie Mick Jagger med gamlu, góðulumina Dancing in the Streets This is the song that the top of the the right David Bowie and Mick Jagger sang Dancing in the Street. Þá hlustaendur góðir er komið að nýju topplagi á rásar 2. Flytjandinn er í toppsætinum víða um heim och stefnir við Lagið sem er efst lista í heiminum að þeirri einföldu ástæða, það hefur enn ekki gefið út á plötu. En það breytir ekki staðrenda rásar 2 þykila Bonita besta lægið um þessa myndir og því Thank you. Madonna, Love Labonita. Eh, var etta på den här topp 10-listan på Raustvö eller kanal 2 på Island eh, Anledningen till att eh, Dancing in the street med Bowie och Jagger Förekom här, det var ju för att eh, Den låten hade legat etta Precis för ett år sedan eh, De påpekade också att eh, Love Inte fa fanns som singel Utan att den hade blivit populär Därför att eh, det var någon som hade Spelat den i radio och då hade folk börjat rösta på den. Den här listan värdes genom att folk får ringa in och rösta. Vi har någon eh, lyssnare med oss i telefon. Hallå? Hallå? Hallå. Ja, hallå. ja jag skulle bara vilja fråga eh, nej, varför ni kopplar bort Åberg ett par gånger så här. Det är ju en viss form av censur. Han är ju ganska intressant tycker jag. Vi kopplar för det första inte bort honom första gången, för jag hörde honom helt enkelt inte. Ja, men jag har lyssnat många år och det är första gången jag har hört om tekniska fel. Så det verkar lite genomskinligt. Nej, jag jag har att den där damen då, som pratar om yttrandefrihet. Jag tyckte honom har också väldigt sunda och fina åsikter. Sen vill jag också kommentera det här med att gatokontoret bestämmer eller bryr sig inte om vem som åker på gatorna, men det gör de väl i högsta grad. Med sig gräddfilar och sånt va. Eller filer heter det Det är politiker som bestämmer det. Ja, men det är de som verkställer. Just det. Det är likadant med Televerket. Jo, visserligen. Men det blir väl de som skriver under i så fall tillstånd eller papper. Att få använda särskilda gator som är lättframkomliga, Alla andra får sitta i långa köer. Och de vissa gubbar då ska åka smidigt och fint fram. Mm. Ja, det var det. Ja. Och sen skulle jag vilja kritisera er lite grann. Jag kommer med en liten elakhet kanske. Ja. Ja, svenska folket liksom har funkt att använda sig. De tas inte på allvar utav myndigheterna, sådana damen. Och jag konstaterar att vi har luftföroreningar, vattenföroreningar och markföroreningar. Och sen tycker jag vi har lite eterföroreningar också. Bravo. Alltså. Ja tack det var i stort sett vad jag ville säga ja. Och sen skulle jag vilja för, äh, få en förklaring På den här killen som 83 sa Att svenska folket var dum i huvudet. Jag skulle vilja att han utvecklade han Och förklarade på vilket sätt Ja sen får jag tacka för mig ja. Hej då Hej, Hej. Andäktig tystnad <skratt> Vi lyder på Radio Merkur. Radio nu, så snuddar vi igen till. Hej Mega god idé. Lyssna med på Veronica. Här Radio Veronica. Golflengte 192 meter. Een frequentie van 1562 kilo. Het was voor en Lars han loog. mot een schöne men hon stod. En lootsades som inget hent. Han hade glömt bort pepso De gula in aan degen. De borstas bort met pepso Var Radio Nord den första och stationen eller fanns det andra före? Lyssna på MRS nya serie The Story of Pop Radio. Kommer inom kort på 95.3. I stereo. Ja, eh, mitt namn är Torkel Oden, men de som lyssnar på radio hör nog mest dagen. Det är ett kan man säga, smeknamn eller om man får uttrycka sig så, artistnamn jag använder när jag kör popradioprogram. Popstationerna, ja, de har ju blivit fler. Eh, och det är ju positivt. Eh, fast... Eh, det negativa är... Ja, popstationer, det är inte de som bidrar till det, men själva... Själva utvecklingen har bidragit till en hårt byråkratisering av närradion, en institution. Som den, inom parentes, naturligtvis var menad att vara, slutparentes, men... men det är tråkigt tycker jag, för det är den här levande eh, radion som även innebär att, det, att ja, beslutsfunktioner och sånt där inte ska ta flera veckor och sånt, det är liksom, det är sven. Så det, på det hela skulle jag säga att när har tagit en lite tråkig utveckling. Det är ju så många stationer också, det är liksom eh, Ingenting ont om mycket stationer men eh, Om man säger att eh, Sveriges Radio har ett visst antal, antal stationer nära Den har ett visst antal stationer de fria radiostationerna är ett visst antal då är ju när radion för många nu va? det är liksom här i Stockholm eller Stockholms med omtrak eller omgivningen här runt om det är 13 stationer det är liksom för mycket tycker jag det är också en dum utveckling konstigt att höra från en förespråkare av fri radio men det är så tycker jag Tror du att Tror du att det är lika mycket lyssnare nu som för en, fem, sex år sedan? Nej, inte på nära radion, nej. Och inte på popstationen, nej. Man ska veta då, och det, det vet ju de flesta, att när här radion kom här i Stockholm då, 79, då fanns det en sändare, 88 MHz, Det fanns tre, fyra program som körde popmusik. Eller det som, som den, större, den större delen av, av programmen var pop och popradio, influerade då. Uh, och det fanns ingen sån annan radio i någon annan radiomedia på det sättet. Klabbe hade kört lite rakt över disk några somrar innan. Och uh, på Stockholm hade det någonting som hette måndagsköret, Martyringad. Ringard. Uh, som jag i och för sig vissa skulle inte ens kalla det för popradio. Men jag vill hävda att det, liksom, det hade den, den, den touchen, den, den idén. Va? Men annars fanns det inget. Så det här var ju det var en boom när det kom. Det var ett uppdämt behov sedan, sedan många år tillbaka, sedan Radio Nordstid förmodligen. Mm. av just den typen av radio av populärmusik med lite snack och, och mycket moderna låtar så att då är det ju högt lyssnarantal sen sjönk det där väl i takt med utvecklingen på Sveriges Radio och Lokalradion närradion har väl på det sättet bidragit mycket med, med utvecklingen av radio och radiomediet här i Sverige att såväl Lokalradio som Riksradio fick sen knuff framåt i rätt riktning sen är ju själva formen för för radio Lokal och riksradio så felaktigt så att popradioprogram blir inte bra där. Men, men eh, efter 79 sen, då började det röra på sig på lokalradion. Och då fick vi ju då Storstads Puls då, som det kallades då. Och alla de här rocks och och allt vad det är för någonting. Som jag ser som en bidragande orsak. Eller en, en av bidragande orsakerna till att de finns är att när radion satt igång med popradioprogram. programkvaliteten? På nära mm. Den är väl inte så hög. Vare sig för eh, popprogram eller någon annan typ av program på nära Och det är inte meningen heller enligt politikerna. Det ska inte vara det. Det är ett mensilapparat det här. Så även där har de lyckats. Det är svårt att uttala sig generellt om, om popstationerna, disk jockeys för att det finns bra, som jag tycker, bra popstationer och bra diskjockeys och dåliga popstationer och dåliga diskjockeys. Det låter ju som en klyrsa. Det är mycket diplomatiskt svar, men det är väldigt svårt. Eh, vill du att jag ska sätta en relation till någonting, då blir det enklare. Någon form av jämförande? Vill du Ska jag jämföra till exempel Radio Stockholm med, med Närradion eller någonting sånt? Det är nog enklare för mig att svara på. Det kan du göra om du vill. Då skulle jag vilja säga att eh, att kvaliteten på, på de flesta popprogrammen på närradion är sämre än Radio Stockholms. Tycker jag. Lite för odisciplinerat helt enkelt. Eller för, för, för, för lite fasta normer. Jag jobbar ju själv då på, på Radio SSM en gång i veckan och, och där går ju diskussionen också höga om hur, hur det ska vara upplagt och hur det ska göras. Det är ju inte på, på något sätt att att, att den stationen, jag tycker den är bra naturligtvis, det är därför jag är på den <laughs> men, men den, har, den kan bli mycket bättre också och jämfört med Radio Stockholm, så, så ty, där tycker jag att SSM klarar sig i och för sig va? det är lyssningsvärda, lyssningsvärda program men, men visst skulle man behöva göra mycket bättre jobb där Jag vill återknyta då till, till en av dina tidigare frågor där, där jag berättade om som jag upplevde situationen när popradioprogrammen startade i nära att det var en helt nytt. Och eh, ambitionen då det var ju helt enkelt att överhuvudtaget få göra sådana program. Att det var ju en för försöksverksamhet och, och det hela hängde på en skört råd och, och då var ambitionerna väldigt höga att, att överhuvudtaget behålla programformen som sådan. Att se till att närradion fick vara kvar så att man kunde fortsätta göra popradioprogram. Idag är ju närradion etablerad och vem som helst med lite brains kan starta en popradiostation va? Eh, bara man lirkar sig förbi några av bestämmelserna. Så ur den synpunkten så, så är ambitionen inte densamma nej. Men, men ambitionen att göra popradio är ju densamma. Och förhoppningsvis för de som håller på med popradio i, i närradion så, så är den ambitionen stor och stark hoppas jag. Det det inte bara är liksom någonting man är tvungen att göra. Men det tror jag inte. Jag skulle som första krav naturligtvis vilja att radion blir fritt etablerad. Jag ska inte ens bry mig, in, bry mig, bry mig om att gå in på det här snacket om reklam i radio eller inte. Utan vad jag vill ha det är en fri etablering av radio. Vilket innebär att inte staten har hand om... Att staten inte enbart har hand om radiosändningar. Utan att precis som de som ger ut tidningar, klassiskt exempel, att de... Att personer utanför, som ett företag, får starta en radiostation. Eller som en kyrka, eller som en... vad som helst. Vilket intresse får man ens ha... helst har. Va? Ska få göra radio också. Och berätta eller göra de typer av program de vill. Alltså fri etablering av radio. Då är det inte så ohemma som Italien. Jag kommer precis ifrån Italien och det var liksom... Too much. <laughs> för det där i Italien där har man antennen rakt upp får man in en station och viker man åt vänster så kommer en ny åt höger en annan. Va? Det är för mycket. Det måste finnas någon form av normer och, och regler för det hela. Va? Eh, typ amerikanska FCC eller vad motsvarigheten i England eller något sånt där. Så, som, eh, som delar ut frekvenser och ser till att stationerna håller sig inom vissa tekniska specifikationer. och sånt. Där, Men fri etablering av radio vill jag ha. Utan inblandning från stat och kommun den delen heller. Och får man sånt då kommer man att få många olika typer av radio. Eh, väldigt mycket popradio kommer man ju få för det är en typ av radio som folk vill höra men även annan typ av, av radio Jag tror att kyrkor till exempel många av de kyrkorna som sänder på närradio idag de skulle gärna vilja ha en egen sändare. Den församlingen eller den trosinriktning som som den kyrkan har va. skulle gärna vilja kunna kontinuerligt presentera den dag efter dag. Kanske inte dygnet runt men... men... För det är viktigt med radio Nu kommer man ju för sig in på programformer och sånt där. Men det är viktigt med radio att det är kontinuerligt. Och det är svårt på den här radion bitvis att, att hålla en kontinuerlig. Det blir 16.45 på torsdagar, 17.30 på onsdagar och eh, klockan fyra på eftermiddagen på måndagar. Och det är väldigt svårt att få lyssnare att lyssna på i alla fall popradioprogram. Jag kan tänka mig om man har ett pro en programform som till exempel nya dimensioner då, som, som pratar om parapsykologi en väldigt speciell form eller ett väldigt speciellt intresse då. där kan det är ett program som kan vara värt att pricka av i sin armenacka och lyssna på för att man är intresserad av det. Men med en popradio är ju mycket förströelse. det ska bara man slå på där är det. Liksom. Det det är, så, det är så den radiostilen fungerar. Vilket i sin tur innebär att man måste ha kontinuerliga sändningar. Samma, gärna dygnet runt, men i alla fall samma tid varje dag till exempel. Och långa block då, alltså många hinner lyssna. Sådär. Och det är ju svårt att ha i närradion, så därför skulle det vara kul om varje förening eller varje intressegrupp kunde ha sin egen sändare. Kan jag tänka det är helt fristående bolag alltså som inte har något med föreningslivet att göra? Så, ja, det kan då. jag också tänka mig. Jag visst. Aftonbladet Expressen finns ju. Det är inte bara bowlingnät. Ring till MRS i natt. 714 0035 714 0035 Direkt till Mälardalens rådelsedskap. Mm. Ja, du lyssnar alltså till Mälardalens mm. när Klockan är 20 minuter i 6 på morgonen och... Det var och Klodin som intervjuade sa Gudmundr Bråga sånt. Just precis. Ja. Bra i osikte han hade där. Mm. Måste jag säga. Fantastiskt. Det har lärt en deras. Alltså. Ja. Inte dåligt alls. Har vi något telefonsamtal? Ja då. Ja, hallå. hallå. Ja hallå ja. Mm. God morgon. Det... God Hej. morgon, god morgon. För det är väl jag som är ute nu. Jo, ja. Ja, klockan är ju 26 så det här är Erik i Kallberg. Mm, ja. God, god morgon, god morgon. God morgon. Hur känns det? Bra. Eh, vad det gäller tider och så vidare med den här radion. För att eh, det är ju väldigt lätt att missa vissa program. Om man vill, eh, om det är något speciellt. Du menar att 88 är som ett lapptäcke? Ja. Visste det det? Men då är det väl bra att vi har fått 95 tre då? Ja, det är en fin slinga. Så Den har ni all heder åt. Jag får väl passa på att tacka Gud Gudmund också här för ett välproducerat program. Det är ju inte ofta man hör sådana. Mm, han bockar. Slår huvudet i bordet här. Ja. <snar> jo, när jag tänkte på det här med Yttrandefriheten där det, Jag hörde att några som varit inne nu i natt Här och Hävdat att vi har yttrandefrihet i det här landet Och Ja <går> Det får man väl i så fall Sätta i någon starka citationstecken. Jag kan väl säga Närradion var väl Tycker jag var väl en islossning i början I alla fall Just de här telefonvekterierna Om man jämför med när man har debatter i radiomonopolet så, så eh, låter de ju väldigt tillrättalagda. Eh, det ble, har ju blivit lite friare där med närradion men sen eh, har det ju då kommit in en massa, eh, ja då vissa föreningar, politiska partier som har tagit upp lite känsliga saker och... Det verkar precis som man då har, för att få bort eh, dessa då så har man gått in då liksom och och ja eh, skärpt de här eh, reglerna om yttrandefrihet. Jag tänker vi har ett bra exempel på ett eh, politiskt parti som ju har... Eh, jag hade en nattsändning för några månader sedan där då en lyssnare ringde in och då fällde yttrande som väl ja, väl då stred emot nuvarande lag ja. och trots att då den här panelen gick emot, vd tog avstånd från hans yttrande så har det ändå lett till åtal och då kan man ju börja fundera verkligen på det här, den här yttrandefriheten. Ja, det är ju så att eh, den som är ansvarig utgivare för ett närradioprogram är alltså juridiskt ansvarig för vad som sägs. Och ja, ja. att ta konsekvenserna, men det är ju inte Sveriges Radio. Nej, men... Eller eh, på något sätt. Nej, men är det inte så här också att eh, om man... Eh, jag skulle inte säga något om, om då ansvarig utgivare höll med vederbörande... Men när man då alltså tar avstånd ifrån mm. vad som har sagt. Jag tror det du menar lagt, exakt. La, lagt kort ligger ju, jag mm. menar, det är ju samma sak om jag skulle säga någonting som eh, är lagstridigt nu. Eh, ni kan ju inte stoppa mig för att, har jag sagt någonting då är det redan sagt. Mm. Och skulle det då innebära då i det här fallet att, eh, att Göran belastas för det. Även om ni då skulle ta avstånd ifrån vad jag säger. Bara för att då inte tekniken mm. har hunnit och Är det så illa? Ja, sen alltså, är det väl så här också, att man tar väl gränserna. Eh, ett politiskt parti är väl mer känsligt och mer utsatt än vad till exempel ett antal fånar som vi som sitter här. Va? Så jag vet vad du menar och jag, ja. vi kan gärna ta citatet vad som sades va? Det kan gärna folk få bli upplysta om. Det var alltså Framstegspartiet som hade nattsändning. Ja. Och det var en kille som ringde in och sa någonting i stil med att man skulle kastrera alla invandrare eller någonting sånt där. Och då gick då panelen emot och bemötte det och sa att absolut inte, det håller vi inte med om, och det ställer vi inte upp på, det där är fel och hela köret. Ändå har GIKO tagit upp det till åtal. Ja. Det tycker jag är väldigt läskigt. Jag upp, ja, men det har på något. För jag ja, in... Det är på rätt gång. Det är, det är på då kan jag slänga in en liknande historia. Det är ett reklamförbud i den här radio. Mm. Och reklam är det när någon betalar för att en förening ska säga någonting i radio. Det är det som är reklam, för det andra enda sättet att komma åt det. Det, är alltså inte, eller det ska inte vara förbjudet att säga drick, ex då, Utan det är om man får betalt för att säga någonting vad man än säger. Men då har det hänt att eh, Muff i Norrköping har eh, nu alltså förlorat sändningstillståndet. Därför de sa drick och så en läskedryck. Fast de inte hade fått betalt. Mm. Och det är ju, man blir mörkrädd. Mm. Det här ska nu upp och överklagas. Men de har alltså förlorat sändningstillståndet på det. Men så det har fungerat så under näringshistoria. Jag ska bara skjuta in lite snabbt. Det sa i början också att om man inte sänder ska man förlora sändningstillståndet. Och till exempel VPK sände inte. Men man kunde inte låta ett politiskt parti hamna utanför så därför så drog man inte in tillståndet för dem till exempel va? Så det är tur som går nog till så, så Ja eh, då kan man ju ta en annan para parallell som är ganska klassisk och det är ju jag menar vi får. Eh, reklam är ju inte tillåtet i tv men ändå så ja det är ju bara att titta på ishockeymatcher. Då man ju kan se i olika namn. Oh, På... Men i, ingen skulle kunna tänka sig att lägga ner Sveriges Television eller för att de kör reklam. Nej, Så att, äm... nej, men, nej, nej men just att man, man bör ju dra skillnader om man säger då att betala reklam och... Ja, det är då det blir reklam och ja. det kan man ju förstå va? Ja precis. Men likförbannat har man lyckats fälla någon som inte har Men om tar vi om pengar. tar det här med hockeyrinken mm. det här, de som är intresserade av att annonsera i, på hockeyrinken, de skulle aldrig betala så här mycket om de inte visste att tv skulle komma dit. Så Nej. det blir så att säga indirekt sponsring direkt till eh, de som har hand om reklamen mm. på reklamen. Ja, då, det, där, ja. det där känner vi alla till eh, hur det går till så det är ju inga ja. nyheter i och för sig. Vad så torkar? Och skulle tv inte sända så skulle det bli fler folk, fler mer folk på ishockeymatcherna när jag bara slutar för det. Om de titta på ishåkern det för på reklam. Ja. <laughs> ja. Men jag tycker det är, ja. jag, jag tycker det här fallet då med en lyssnare som ring, ringer ringer upp och, och Ansvarig utgivare kan alltså föras upp i, i, i rättegång för det här. Jag tycker det, det, det är något så barockt. Så att mm. en person som kan hävda att man har yt, yttrandefrihet i Sverige efter kännedom om en sån sak. Har i alla fall eh, väl, enligt eh, min åsikt väldigt... Eh, Underliga begrepp om vad yttrandefrihet är. Mm. Mm. Exakt. Ja. ja. Så är det i alla fall. Det ska bli spännande att se fortsättningen på uh, den här historien ja, utvecklas. För Det, det blir ju det, prejudikat, det, alltså. Det, det ska vi gå upp i rättegångar. Jag vet inte riktigt Nej. när det kommer att ske. Men uh, uh, som sagt, vår sen. Uh, Ja, för att gå in lite grann på popradio här. Vi har inte så många minuter kvar här. Nej, och vi har ett samt vi har flera samtal som ja. väntar så kan du fatta det kort så Ja, det. jo då. Jag eh, eftersom jag själv berör Radio Nord varje tisdag dess topplista här, så eh, man pratar om Radio Nord då som popradio. Okej, okay, det var ja. Eh, det är väl också en en viss situationstecken därför att jag vill, vill inte riktigt komma med på att Radio Nord var popradio Även om man eh, spelade betydligt mer popmusik än vad, än vad monopolet gjorde på den här tiden eh, Det är viktigt att framhålla i alla fall att Radio Nord De hade ju en väldigt salig blandning på sin repertoar Vilket gjorde ju att de eh, ju hade större eh, lyssnarskala än vad, än vad Melodiradion hade så att eh, det där bör man nog skilja på lite grann. Mm. Det spelar, så, när man pratar om popradio, jag menar då i, i, nu, i, i nuvarande läge så det som, man ser, Radio Stockholm håller på med disco och tre, fyra timmar. Vilket eh, jag personligen tycker är väldigt jobbigt. Inte, alltså inte för musiken som sådan, för jag är ju anletare, men det är väldigt jobbigt oavsett vad den är som spelar så är det väldigt jobbigt att bli matad med samma eh, samma sort eh, timme efter timme. Jag, ty jag tycker nog att, att eh, eh, man borde just Radio Nord eh, visade verkligen rätta formatet för hur sån här melodiradio ska låta just i och med att, att man eh, presenterar den musikblandning, jag menar den som den som ville vi som var unga då, vi, vi som ville höra det senaste pop hit -låtarna då jag menar, slog man på ja, och det råkade ligga på jazz eller dragspel så var det ju bara att vänta ett par, tre skivor så fick man ju det man ville ha och vice versa. Man vi ska komma ihåg också att pophistorien är mycket poppen hade inte en historia på samma sätt då som eh, nej, den nej, har idag va? Jag är inte säker på att ett sånt format skulle vara lika gångbart idag faktiskt. Ja, jag undrar det. Jag undrar, jag undrar det. Ja, men... Um, det, jag. och Det Ja, i och Det är att prova. Jag tycker den här slingan på 95 i så fall är ett, eh, en god fingervisning på hur man kan göra. Ja visst. Jo men mer sånt va. Man visar mm. på olika sätt att göra radio. Det är Och jag menar, man, man kan lika gärna lägga in en stenkaka också emellan. Mm. Nils Bridell. Varför inte? Mm. Jag är rädd för att vi måste tacka dig för vi har ett samtal till. Ja, det är till inget, alltså. ingenting att vara rädd för. Nej, mm. men jag säger så i alla fall. Okej. Okay. då. Ja. ja, vi säger ha, då. Ha det bra. God mm. morgon, Sen. god morgon. Ja, hej. Hej. Man ska ha det var rätt för att tacka. Tack, mm, tack. Nej, nej. Men jag är ja, hallå. Vi har en lyssnare till med oss. Kan det vara C Reyn? Åh, oh, nej. Inte du igen. Nej, eh, vadå? Hej. Ja, det var ett omnämnande om hur man kan göra musikradio. Ska det vara det? Hallå? Hur menar du? Jo, jag skulle omnämna en sak om hur man kunde göra musikradio. Man kunde sända musik då bara eller så kunde man ha ett ideellt program och eh, sända mera ja. tal så att säga det vill säga ett kulturellt innehåll eh, där man eh, tugga och tugga framför tugga och tugga. någonting då åsikter och så det hette mm. inte så förra gången tror jag, jag Nej, det tror jag nej men jag... jag kommer inte ihåg det brukar vara olika där. hallå ja, då, då har du någon jag... med oss då har jag kommit fram till att man kan blanda den här. Hallå! Männen, männen, männen, Jag tror inte, men det här är faktiskt Melarolens rådjusällskap som eh, bara sitter och väntar att klockan ska bli sex. Yes. Så att vi får gå hem. Eh, någon försöker är hålla sig ovanför vattnet, jag vet inte. jag oh. fiskar morgonvinden sista natten. tunda, går. Har du gråtit i sina, har du kysst emot och kinden, Har du druckit ur ditt brännvin så tung hej, Johannes? <skratt> ja, som sagt, var. Medeladornens radiosällskap. Vi är på klappan och på allt möjligt här. Vi har med. haft en eh, nattsändning som eh, vi har försökt att behandla vissa saker som exempelvis näradjons framtid och lite annat. Vi har fått eh, rätt mycket intelligenta samtal och en del alternativa också på den delen. Men i stort sett är vi nöjda faktiskt. Eh, någon sa att vi var en kopia av föregående nattsändning och i viss mån vi så packar. blir det väl så här så länge vi... Vi är tvungna att hålla på på det här sättet. Men vi tycker det är kul. Jag hoppas att ni tycker det är lika kul. Tacka alla som har varit med. Mm. Speciellt med Vi ska ja. även tacka Music Radio Service på 91,1 som har sänt ut det här. Och vi ska tacka Radio SSM, Elektronikföreningen Trioden som har sänt ut det här på 91,6. Och Österhaning i IF va. På 98,5 och givetvis 88,0 som du lyssnar på nu. Det är de en ja. Så det här sändarna kommer alltså att ha dras in för ja, nu. Tror jag. Nej, så allvarligt är det faktiskt inte. Vill man bli medlem i den här trevliga och checka föreningen så gör man det genom att sätta in 20 kronor på postgiro 657831 78 4. 65 78 31 4. Och eh, gör du det så gör du en stor insats faktiskt. Studiebesök och sånt det brukar vi också syssla med. Lyssna på våra tisdags sändningar klockan 21 till 21.30 och lyssna även på våra lördagssändningar. Klockan 13 till 13.30 Från nu, år går vi över till 95,3 Då sänder vi en eh, serie Du står av på radio, Lyssna på den Nu var jag klar Nu får herrarna här programmet Vad tror du Vad heter och vilka som har varit här och allt sånt där Om vi hinner mm. Mm. Ja, jag heter Torkel Odén Jag heter uh, Gudmund Och Jag heter Gagarin Du heter Lennart Stenlund mm. Ja just det. Alltså, tekniker har varit känt av Göran Granqvist. BK så när har varit med oss här också. Alltså, Han i... spelar olja. Ja. <laughs> Nej, vi gör Göran Lindemark som har spelat att över, Göran en ja, Göran, en Rhys Ebabs. Oho. Mm. Ser Oh, <laughs> Vilket trams det blir på slutet På slutet? Ja. För nu är det väl det va? Ja no, det är inte många sekunder på faktiskt <laughs> <laughs> Ja just det Ja, nej men ni ska ha det så bra. och, ja, ha, och en, eh, ha en bra dag idag. Det är sämre, jag hoppas det blir fint väder och sådär. Men det det blir det inte. Det blir inte, det kan jag tala om. För det, det. kommer att bli regn och dimmigt. Då ska, och ska ni vara hemma och lyssna på radio. Jag vill ha löserkatter nu. Lyssna inte på Svenska imorgon för det är nog bedrövligt. Jag ja, men är inte hurtig? Ah, oh. vi ja, Vilken overdrive han har den gamlen. Och jinglarna, jinglarna. oj. Ja, det det gör Ska vi, om fri... vi tackar så mycket för oss och säger hej då <tryck> mm. fri radioaktivitet Gräva full delaktighet i vårt samhälle och genom att informera allmänhet och olika beslutsfattare om synskadades verklighet, men också genom att träffas och lära av varandra på föreningsmöten i studiecirklar och arbetsgrupper. Den som är medlem i.